23. Мені потрібен деякий час, щоб вийти зі стану вивантаження. Коли світ нарешті повертається до мене, я схиляюся в кріслі, знявши шолом, але зап'ястки і щиколотки все ще зв'язані. Квін дрімає в офісному кріслі в іншому кінці кімнати з напівзаплющеними очима та схиливши голову на одну руку. «Гей!» – каже він і сідає трохи пряміше. «Ти повернувся?» Я моргаю на свій хронометр. «П'ять годин?» «Так», – каже він, – «я казав тобі, що це буде довго». Він підводиться на ноги, потягується, а потім підходить, щоб розтібнути мене. «Як це було? Ти щось пам'ятаєш?» «Хвилину я маю подумати про це. Два з гаком роки спогадів просто висмокнено з моєї голови. Єдине, що я пам'ятаю, це обличчя Неши». Квін відкриває останню застібку. Я стою, потім хитаюся і хапаюся за спинку стільця, коли мій зір сиріє. «Обережно», – каже Квін. Підтверджено, чи ні, пастуральна гіпотонія – це дурний спосіб померти. Я хитаю головою. Дякую, хороша порада. Отже, – каже він, – не хочеш сказати, чому ти сьогодні вирішив вивантажитися вперше за два роки? Я дивлюся на нього. Він дивиться на мене. Ні, – кажу я нарешті. Не думаю. Одною з перших речей, які Джема Абера забурила в мою голову багато років тому на станції Гимель, була історія про корабель Тесея. Тесей плаває навколо світу на дерев'яному кораблі, замінюючи деталі на ходу. Коли він повертається додому через багато років, на ньому замінена кожна дошка і стропа. Чи це той самий корабель? Коли я виходжу з медичного відсіку, мені спадає на думку, що я ніколи не думав про уламки, які залишив Тесей. Це те, чим я є зараз, чи не так? Коли моя наступна ітерація вийде з бака, людина, якою я був в цей момент, не буде частиною його історії. Міккі Барнс все ще буде живий. А я? Я вже привид. Від медвідсіку до помешкання Мегі Лінк недалеко. Минула четверта ранку, тож вона точно ще не прокинулася, але зараз я хочу, щоб усе закінчилося, і мене не дуже хвилює цикл її сну. Як керівник відділу системної інженерії, Мегі є другою найвищою особою в керівництві після Маршала. Її помешкання має металеві двері. Здається, я стою перед ними ціловічність. Останній час відступити, так? Я закриваю очі, вдихаю і видихаю. Я віднімаю руку, щоб постукати на мій великий подив. Двері відчиняються ще до того, як я їх торкаюся. Мегі майже врізається в мене, а потім здригується. «Барнс, що ти тут робиш?» «Привіт», – кажу я. «Вибач, я не... Я маю на увазі, я просто... Я щойно закінчив вивантаження, тож думаю, я готовий». Я знаю, що зараз майже середина ночі, але я втомився і хочу покінчити з цим. Давай зробимо це. Вона дивиться на мене, насупивши брови. Що саме зробимо? Б ну, бомбу, доктор Лінг. Хіба це не те, що я маю зараз зробити? Засунути паливні елементи назад у реактор? Врятувати колонію? Вона хитає головою. Повертайся в ліжко, Мікі, це вже зроблено. Це що? Як це може бути? Ви використовували дрон? «Ні», – каже вона, – «на жаль, ми цього не зробили. Це була моя пропозиція, але її відхилили. Мій аргумент полягав у тому, що невдача нашої останньої спроби була випадковістю, і що шанси на успіх із трохи більш броньованим дроном були б хорошими, але командор Маршал був непохитний, ризик був надто великий». Я відчуваю, як моє обличчя твердіє. «То ви витягли ще одну ітерацію мене з резервуара?» «Слухай» каже вона, сьогодні вранці я почуваюся трохи втомленою, і в мене немає часу бути твоїм психотерапевтом. Перевір свої повідомлення. Якщо після цього у тебе залишиться питання, ми можемо домовитися про зустріч. З цими словами вона зачиняє за собою двері, проходить повз мене і йде геть. Перевір свої повідомлення. Я кліпаю на вікно чату, а ось воно, рядок непрочитаних текстів. Вони, мабуть, прийшли, коли я вивантажувався. Вони від маршала. Відкриваю. «Команд-один. Барнс». «Команд-один. Підтвердьте, будь ласка». «Команд-один. Дуже добре». Я сподівався поспілкуватися з вами безпосередньо про це, але в мене немає ні часу, ні бажання чекати, поки ви закінчите свій сон. Тому, по-перше, вибачення. Я погано поводився з вами протягом останніх одинадцяти років. Я зробив те, що вважав потрібним для успіху цієї місії та для, для виживання нашої колонії. Але під час цього я погано використовував вас у способи, які тепер для мене стають все більш зрозумілими. Зрозумійте, будь ласка, я не зробив би інакше, якби мені довелося зробити це знов. Однак я шкодую про таку необхідність. По-друге, пояснення. Я припускаю, що ви пішли спати сьогодні ввечері, очікуючи, що вам будь-якої миті накажуть зайти в активну зону реактора. Можливо, ви справді замислювалися, чому цього ще не сталося. Я сказав вам, коли послав забрати бомбу, що звільню вас від будь-яких подібних зобов'язань, якщо вам це вдасться, але враховуючи нашу спільну історію, я б не звинувачував вас, якщо б ви пропустили, що це брехня. Однак це правда. Одного разу ви сказали мені, що, незважаючи на всі докази, ви не вірите, що я лиходій із відеодрами. Ви здивуєтеся, але я теж не вважаю себе лиходієм. Насправді я вважаю себе людиною честі, людиною, яка на кожному кроці робила все необхідне, щоб захистити людей під моїм командуванням. Це те, що я роблю сьогодні ввечері. Як я вже сказав, я пообіцяв вам, що не накажу йти в реактор. Однак для виживання колонії ці паливні елементи необхідно замінити. Доктор Лінг пропонує використати інший дрон. Вона заявляє, що вважає ймовірність провалу цього разу менше 5%. Я не буду ризикувати життям кожної людини на цій планеті з шансом 1 до 20. Її друга пропозиція полягала в тому, щоб запросити добровільців. Ось факт, про який ви, можливо, не знали, Барнсе. Середній вік колоністів на цій планеті 36 стандартних років, наймолодшому 32. Насправді ви один із найстаріших, або були б ним, якби вас не перезавантажували так часто. Крім вас, є ще четверо, кому за 40 доктори Лінг, Берг. Беріган і Рауш. На цій планеті є лише одна людина віком понад 50 стандартних років. Ви можете вгадати, хто це? Мені треба йти, Барнса. Доктор Лінг візьме на себе командування колонією протягом наступних десяти хвилин, якщо те, що вона розповіла мені про найвколишнє середовище в ядрі, вірно. Тепер ви – її проблема. Удачі. Я підозрюю, що вона вам знадобиться. Я прокидаюся від звуку відмикання замка. Я спав, упершись чолом у коліна, притулившись до стіни біля дверей хірургічної реабілітації. Я піднімаю очі і бачу Берка, що стоїть наді мною. «Вставай», – каже він, – «тепер ти можеш зайти». Я підводжусь і йду слідом за ним. Наша вже там лежить у ліжку, яке займає 90% кімнати. Її очі закриті, але поки я дивлюся, її груди піднімаються, а потім опускаються. «З нею?» «Не знаю», – каже Берк. «Давай дізнаємося». Він дістає планшет, показує йому свій окуляр, а потім тапає по екрану. Через трубку, яка впадає у вено на тильній стороні долоні Неша, тече щось зелене. Її повіки тремтять. «Аджая?» – каже Берг. «Ти мене чуєш?» Її очі зосереджуються на ньому, потім на мені. Кінчиком язика вона проводить по верхній губі, я відступаю з-за ліжка і беру її за руку. «Міккі?» – шепоче вона. «Якого біса? «З нею все гаразд?» Кажу я. «Так, Берку?» Він мружиться на свій планшет, потім на Нешу. «Ти можеш рухати пальцями ніг?» Вона сідає на ліжку, бере мене за потилицю однією рукою і тягне вниз, щоб поцілувати. «Так, – каже Берк, – я думаю, з нею все гаразд. «Отже, – каже Берто, – маршал, а?» «Так, – каже кішка, – хто б міг подумати, що цей осел стане героєм?» «Я відриваюся від батату». Зараз у нас перерва між сніданком та обідом, і в кав'ярні лише ми та стіл повний помідорів від томатних вояків. Він не герой, кажу я. Він мученик. Мученик, який сам себе створив, а це найгірше від мучеників. Це не одне й те саме. У будь-якому випадку, каже Берто, якщо ми колись побудуємо середню школу на цій планеті, вони точно назвуть її на його честь. Я зітхаю. Він має рацію. Наступні кілька хвилин ми їмо мовчки. Я не можу позбутися відчуття, що вони мене засуджують. «Я збирався це зробити», – кажу нарешті я. «Я був посеред вивантаження, коли він увійшов в ядро. Якби не це, я відмовив його від цього. Я б пішов сам». Кішка дивиться на мене. «Що? Чому?» Берто теж дивиться на мене. На його обличчі змішані розгубленість і роздратування. «Так, Мікі, про що ти в біса кажеш?» Я дивлюся туди-сюди між ними. «Я маю на увазі, я вивантажився минулої ночі вперше за два роки, «Одразу після того я пішов до Лінг, я був готовий піти туди». Берто хитає головою і повертається до їжі. «Не вірю». «Що?» – кажу я. «Ти мені не віриш?» «Іронім Маршал був прокляттям твого існування протягом останніх одинадцяти років», – каже Берто з повним ротом картоплі. «І тепер ти намагаєшся сказати мені, що ти був готовий кинутися в ядро, щоб врятувати його?» – він знову хитає головою. «Змирися з цим, друже!» Я звертаюся до кішки. Вона хитає головою. О ні, не дивись на мене, Мікі, я з Берто. Запитай Квіна, кажу я. Чорт, спитай Лінг. Я був на шляху до серцевини, коли вона розповіла мені, що зробив Маршал. Я вже був привидом. Ти вже ідіот, каже Берто. Тебе щойно оминув удар десятиграмової маслини межі очі, а ти заздриш хлопцеві, який відштовхнув тебе з дороги. Берто має рацію, каже Кішка. Ти не мертвий. Неша не вмерла. Хлопець, який перетворив твоє життя на пекло, мертвий. І ми маємо достатньо палива, щоб пережити наступну зиму. Усе попереду, Мікі, розумієш? Чи не хочеш найближчим часом зосередитися на практикуванні вдячності?